«Он, бачите?» – каже Гвинтовка. «І йдуть у двір, познімавши шапки ніжинські кушнірі до да салогуби, які тепер смирні та покірливі, що в мене воли в дворі. А піди поговори з ними в магістраті. Там зараз покажуть тобі трухливий шпаргал із вислою печаттю». На да що ж тобі заподілися, добрі люди?» – питає Шарам. «Справді, що добрі!» – каже, всміхнувшись Гвинтовка. Коли б ти почув паноче, як всі добрі люди на городову старшину з запорожцями похваляються? Запорожці ж тепер з міщанами, як рідні брати, п'ють да компонують у купі, як би нашому брату яму викопати. І така завелась смілость вражих мугирів, що їде значний козак улицею, ніхто й шапки не ламає. «Да підожди ж, пане, брате, – каже Шрам, – а ти ж сам чия сторона?» Оце ще, каже Гвинтовка. Адже ж гетьманська. А чого ж ти водишся з запорожцями? Хто це тобі сказав? Хто б не сказав, а чутка така, що ти бенкетуєш із ними не гірше міщан? Плюйте, паноче, тому в вічі, щоб оце я, будучи паном на всю губу, не знайшов собі ліпшої компанії над запорозьку челядь? Так, так каже собі крізь жуби Шрам. «Бачу вже я добре, що ти пан, хоч і не кажи». А гвинтовка глянув у вікно, да й гукнув на свої слуги. «Хлопці, бийте вразьких личаків по гамаликах! Женіть батагами з двору хамове кодло!» «Казна що, бгате?» – каже Черевань. «Хто ж таки хистиянина, наче собаку проганяв от пога?» А Шрам не витерпівши додав. «Так робили тільки пани ляхи, да наші недоляшки. Чи не обляшала й тебе, твоя княгиня? Як оце так, крикне Гвинтовка. Так, що твої речі звичай й звичай годились би звірю Єремі. Почервонів як мідень Гвинтовка. Батьку, каже, одного тебе я стерплю такі речі, не проливши гарячої крові. Я такий Єрема, як ти барабаш. Єрема. «Да нехай сатана візьме мою душу, коли не рад я повсякчас виняти за Україну шаблю один проти десятьох!» Да й виняв ви шаблю і блеснув нею на сонці, а сонце вже сідало і тільки на сволоці крізь вікна червоніло. «Ну-ну, угамуйсь!» – каже Шрам. «Хіба ж я тебе не знаю? Мало чого скажеш під гарячу минуту. Не все, кажуть, переймай, що по воді пливе. А сам собі подумав, і Йоремі дорога була Україна, і він махав за нею шаблею. Як не махати, боронячи свої маєтності? І справді, каже Гвинтовка, припало ж мені тепер змагатись, як треба гостей шанувати. Агей, княгине, давай лише козакам вечеряти. Помиливсь ти паночче, каже знов до Шрема. Дуже помиливсь, сказавши, що жінка мене обляшила. Тривай лиш, чи не я її окозачив. Дивись, не гайдуки, не маршалки застеляють у мене стіл. Доказали меляхам козацької слави. Княгині їх тепер служать козакам за столом, і не за столом. А ти кажеш, що жінка мене обляшила. Княгине, моє ти золото. Чи ти спиш, чи не чуєш? Вечеряти козакам пора. Так вигукував осаул полковий Гвинтовка. Хотів притьмом довести перед шрамом, що в його жінка все одно що служебка, хоч би вона була сто раз княгиня. І так, як мертве нехотя устає на чарівницький поклик з домовини, так та як княгиня, мов не своїми ногами, увійшла до світлиці на грізний поклик свого чоловіка. І так, як молода рабиня у старого, сивобородого турчина служить і тремтить, і низько поклоняється. Так і та княгиня, догождаючи своєму чоловікові, низько вклонилась гостям і почала застилати білою скатертю. А руки, ж то білі, ніжні, засукані по-хазяйській полікоть, здаються чистішими от скатерті і ніжнішими от миткалевих рукавів. Сіяють крізь вечірню тінь, як свіжий сніг ранком на дворі. Чи на те ж вони виховані? Випистовані, щоб покинувши високі князькі і замки, застилати стіл козакові. «Не честь, не слава хіба козакам, – каже господар, глядає на неї, – що в їх такі і слуги. Сестро, не бого, прошу ж до гурту, сідайте, дай не клопочітесь у мене в господі ні про що, як пани над панами. Вам слугуватиме горда польська пані, високоіменита як княгиня».